והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסוהו בבגדים, ולא ייחם לו. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה וטולה, ועמדה לפני המלך, ותהילו סוכנת, ושכבה וחככה, וחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית, ויביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת, ותשר ותשרתהו, והמלך לא ידעה. ואדוניה בן חגית, מתנשא לאמור, אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים, וחמישים איש רצים לפניו. ולא עצבו אביו מימיו למור, מדוע ככה עשית? וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה, ועם אביתר הכהן, ויעזרו אחרי אדוניה. וצדוק הכהן ובניהו בן יהו ידע, ונתן הנביא, ושמעי וראי והגיבורים אשר לדוד, לא היו עם אדוניהו. ויזבח אדונייהו צון ובקר ומרי עם אבן הזוחלת אשר אצל עין רוגל, ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. ואת נתן הנביא ובנייהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא. ויאמר נתן אל בת שבע אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלאך אדונייהו בן חגית, ואדוננו דוד לא ידע. ועתה, לכי יעצך נא עצה, ומלאתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. לכי ובואי אל המלך דוד, ואמרת אליו, הלא אתה, אדוני המלך, נשבעת לאמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי. ומדוע מלך אדונייהו? הנה, עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך, ומילאתי את דברייך. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותיכוד בת שבע, ותשתחו למלך, ויאמר המלך, מה לך? לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתיך, כי שלומו בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי. ועתה, הנה אדוני ימלך, ועתה, אדוני המלך, לא ידעת. ויזבח שור ומריא וצון לרוב, ויקרא לכל בני המלך, ולאביתר הכהן, וליואב שר הצבא, ולשלומו עבדך לא קרה. ואתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך, להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. והיה כי שכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלומו חטאים. והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בה. ויגידו למלך למור, הנה נתן הנביא, ויבוא לפני המלך, וישתחו למלך על אפיו ארצה. ויאמר נתן, אדוני המלך, אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי? כי ירד היום, ויזבח שור ומרי וצון לרוב, ויקרא לכל בני המלך, ולשרי הצבא, ולאביתר הכהן, והינם אוכלים ושותים לפניו, ויאמרו יחי המלך אדניהו. ולי אני עבדך ולצדוק הכהן, ולבניהו וניהו יהוידע, ולשלמה עבדך לא קרה. אם מאת אדוני המלך נהיה הדבר הזה, ולא הודרת את עבדך, מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו? ויען המלך דוד ויאמר, קראו לי לבת שבה, ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך. וישבע המלך ויאמר, חי אדוני, אשר פדה את נפשי מכל צרה. כי כאשר נשבעתי לך, באדוני אלוהי ישראל למור, כי שלומו ונך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. ותכוד בת שבע אפיים ארץ, ותשטחו למלך, ותאמר, יחי אדוני המלך דוד לעולם. ויאמר המלך דוד, קיראו לי לצדוק הכהן, ולנתן הנביא, ולבניהו בן יהוידע, ויבואו לפני המלך. ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, והרכבתם את שלומו וני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון. ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל, ותקעתם בשופר, ואמרתם יחי המלך שלומו. ועליתן אחריו, ובא וישב על כסאי, והוא ימלוך תחתי. ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויומר, אמן, כן יומר אדוני אלוהי אדוני המלך. כאשר היה אדוני עם אדוני המלך, כן יהיה עם שלומו, ויגדל את כסאו מכיסא אדוני המלך דוד. וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו ונהוידע והכרתי והפלתי וירכיבו את שלומו על פרדת המלך דוד ויוליכו אותו על גיחון. ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל וימשך את שלמה. ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלומו. ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים בה חלילים, ושמחים שמחה גדולה, ותבקע הארץ בקולם. וישמע אדונייהו וכל הקרואים אשר איתו, והם כלו לאכול, וישמע יואב את קול השופר, ויומר, מדוע קול הקריה הומה? עודנו מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא, ויאמר אדונייהו, בוא, כי איש חי לאטה, וטוב תבשר. ויען יונתן, ויאמר לאדונייהו, אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלומו. וישלח איתו המלך את צדוק הכהן, ואת נתן הנביא, ובנייהו בניהו יהוא ידע, והכרתי והפלתי, וירכיבו אותו על פרדת המלך. וימשכו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגיחון, ויעלו משם שמחים, ותהום קריה, הוא הכל אשר שמעתם. וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה. וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד למור, יתב אלוהים את שם שלמה משמך, ויגדל את כיסאו מכיסאיך. וישתח המלך על המשכב. וגם ככה אמר המלך, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר נתן היום יושב על כסאי, ועיני רואות. ויחרדו ויקומו כל הקרועים אשר לאדונייהו, וילכו איש לדרכו. ואדונייהו ירא מפני שלמה, ויקום וילך, ויחזק בקרנות המזבח. ויוגד לשלומו למור, הנה אדוניהו ירא את המלך שלומו, והנה אחז בקרנות המסבח למור, יישבע עליך היום המלך שלומו, אם ימית את עבדו בחרב. ויאמר שלומו, אם יהיה לבן חיל, לא ייפול מסערתו ארצה, ואמרעת עם מצבו, ומת. וישלח המלך שלומו, ויורידוהו מעל המזבח, ויבוא וישטחו למלך שלומו, ויאמר לו שלומו, לך לביתך. ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו ומצוותיו, ומשפטיו ועדבותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה, ואת כל אשר תפנה שם. למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עלי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם, ללכת לפני באמת, בכל לבבם ובכל נפשם, לאמור, לא ייכרת לך איש מעל כיסא ישראל. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן סעויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר, ולעמסה בן יתר, ויהרגם, וישם דמי מלחמה בשלום, וייתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, ובנעלו אשר ברגליו. ועשית כחוכמתך, ולא תורד שיבתו בשלום שאול. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, והיו באוכלי שולחנך, כי כן קרבו אלי בבורחי מפני אבשלום אחיך. והנה עמך שמעי בן גרה ונימיני בבחורים, והוא קללני כללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, ואשה עליו, אדוני למור, אם אמיתך בחרב. ועדתה, אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את שיבתו בדם שעול. וישקב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. והימים אשר מלך דוד על ישראל ארבעים שנה, בחברון מלך שבע שנים, ובירושלים מלך שלושים ושלוש שנים. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיכון מלכותו מאוד. ויבוא אדונייהו בן חגית אל בת שבע, אם שלמה, ותאמר, השלום בואך? ויאמר, שלום. ויומר, דבר לי אלייך. ותאמר, דבר. ויאמר, את ידעת כי לי הייתה המלוכה, ועלי שמו כל ישראל פניהם למלוך. ותסוב המלוכה, ותהי לאחי, כי מאדוני הייתה לו. ועתה, שאלה אחת אנוכי שואל, מאתך, אל תשיבי את פניי. ותאמר אליו, דבר. ויומר, אם רינה לשלומו המלך, כי לא ישיב את פנייך, וייתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר בת שבע, טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. ותבוא בת שבע אל המלך שלומו לדבר לו על אדונייהו, ויקום המלך לקראתה, וישתחו לה. וישב על כסאו, וישם כסא לאם המלך, ותשב לימינו. ותאמר, שאלה אחת קטנה אנכי שואלת מאתך, אל תשב את פניי. ויאמר לה המלך, שאלי עמי, כי לא אשיב את פנייך. ותאמר, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך לאישה. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו, ושעלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני, ולו אביתר הכהן וליואב בן צרויה? וישבע המלך שלמה באדוני לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. ועתה, חי אדוני, אשר הכינני, וישיבני על כיסא דוד אבי, ואשר עשה לי בית כאשר דיבר, כי היום יומת אדוניהו. וישלח המלך שלומו ביד בניהו, וניהו ידע, ויפגע בו וימות. ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדיך. כי איש מוות אתה, וביום הזה לא אמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. ויגרש שלומו את אביתר מהיות כהן על אדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית עלי בשילו. ושמועה באה עד יואב. כי יואב נטע אחרי אדוניה, ואחרי שלום לא נטע, וינוס יואב אל אוהל אדוני, ויחזק בקרנות המזבח. ויגד על המלך שלמה, כי נס יואב אל אוהל אדוני, והנה אצל המזבח. וישלח שלומו את בנייהו ונהוידע לאמור, לך פגע בו. ויבוא בנייהו אל אוהל אדוני, ויאמר אליו, כה אמר המלך, צא, ויאמר, לא, כי פה אמות. וישב בנייהו את המלך דבר למור, כה דיבר יואב וכה ענני. ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר ופגע בו וקברתו, והסירותה דמי חינם אשר שפח יואב מעלי ומעל בית אבי. והשיב אדוני את דמו על ראשו, אשר פגע בשני אנשים הצדיקים וטובים ממנו, ויהרגם בחרב, ואבי דוד לא ידע, את אבנר בן נר שר צבא ישראל, ואת עמסה בן יתר שר צבא יהודה. ושבו דמיהם בראש יואב, ובראש זרעו לעולם, ולדוד ולזרעו, ולביתו, ולכסאו, יהיה שלום עד עולם מעים אדוני. ויה על בניהו בניהו ידע, ויפגע בו וימיתהו, ויקבר בביתו במדבר. ויתן המלך את בניהו בן יהוא ידע תחתיו על הצבא, ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר. וישלח המלך ויקרא לשמעי, ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים, וישבת שם, ולא תצא משם אנו וענה. והיה ביום צאתך, ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי תמות, דמך יהיה בראשך. ויאמר שמעי למלך, טוב הדבר, כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך. וישב שמעי בירושלים ימים רבים. ויהי מקץ שלוש שנים, ויברחו שני עבדים לשמעי אל אחיש בן מעך מלך גת, ויגידו לשמעי למור הנה עבדיך בגת. ויקום שמעי ויחבוש את חמורו, וילך גתה אל אחיש לבקש את עבדיו, וילך שמעי ויבא את עבדיו מגת. ויוגד לשלומו, כי הלך שמעי מירושלים גת וישוב. וישלח המלך ויקרא לשמעי, ויאמר אליו, הלא השבעתיך, ודוני, ואעיד בך למור, ביום צאתך, והלכת אא וענה, ידו עתידה כי מות תמות, ותאמר אלי, טוב הדבר, שמעתי. ומדוע לא שמרת את שבועת אדוני ואת המצווה אשר ציוויתי עליך? ויאמר המלך אל שמעי, אתה ידעת את כל הרעה אשר ידע לבבך, אשר עשית לדוד אבי, והשיב אדוני את רעתך בראשך. והמלך שלומו ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון לפני אדוני עד עולם. ויצב המלך את בנייהו בן יהוא ידע, ויצא, ויפגע בו, וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה. ויתחתן שלומו את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה, ויביאהה אל עיר דוד, עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני, ואת חומת ירושלים מסביב. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה וית לשם אדוני עד הימים ההם. ויאהב שלומו את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, אלף עולות יעלה שלומו על המזבח ההוא. בגבעון נראה אדוני אל שלומו בחלום הלילה. ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך? ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו ון יושב על כסאו כיום הזה. ועתה, אדוני אלוהי. אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון, לא אדע צאת ובוא. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת, עם רב אשר לא ימנה ולא ייספר מרוב. ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? ויטב הדבר בעיני אדוני, כי שאל שלומו את הדבר הזה. ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך הבין לשמוע משפט? הנה עשיתי כדבריך. הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר, גם כבוד. אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך. ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך, והארכתי את ימיך. וייקץ שלומו, והנה חלום, ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית אדוני, ויעל עולות, ויעש שלמים, ויעס, של ויעס משתה לכל עבדיו. אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך, ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה האחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואלד עמה בבית. ויהי ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית. וימות בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו. ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ואמתך ישנה, ותשכיבהו בחקה, ואת בנה המת השכיבה וחקי. ואקום בבוקר להניק את בני, והנה מת. ואתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ותאמר האישה האחרת, לא כי בני החי ובנך מת, וזאת אומרת, לא כי בני החי ובני החי, ותדבר נא לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה החי ובנך המת, וזאת אומרת, לא כי בני החי ובני החי. ויאמר המלך, כחולי ויביאו החרב לפני המלך. ויומר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת, ואת החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, כי נכמרו רחמיה על בנה, ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילודה החי, והמת אל תמיתוהו. וזאת אומרת, גם לי, גם לך, לא יהיה, גזורו. ויען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד החי, והמת לא תמיתוהו, היא עמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו, כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. ויהי המלך שלמה, מלך על כל ישראל. ואלה השרים אשר לו, עזריהו בן צדוק הכהן. אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים, יהושפט בן אחילוד המזכיר. ובניהו וניהו יהוידע על הצבא, וצדוק ואביתר כהנים. ועזריהו בן על הניצבים, וזבוד בן נתן כהן רעי המלך. ואחישר על הבית, ואדוני רם בן עבדה על המס. ולשלמה שנים עשר ניצבים על כל ישראל, וכלכלו את המלך ואת ביתו, חודש בשנה יהיה על האחד לחלקל. ואלה שמותם, בן חור בהר אפרים. בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואלון בית חנן. בן חסד בערובות, לא סוחו וכל ארץ חפר. בן אבי נדב כל נפת דור, תפת בת שלמה הייתה לאישה. בענה בן אחילוד, תענך ומגידו, וכל בית שאן אשר אצל צרתה נא מתחת ליזרעאל, מבית שאן עד אבל מחולה, עד מעבר ליוקמעם. בן גבר ברמות גלעד, לא חבות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, שישים ערים גדולות חומה ובריח נחושת. אחי בן עדו מחניימה אחימעץ בנפתלי, גם הוא לקח את בסמת בת שלמה לאישה. בענה בן חושי באשר ובעלות. יהושפט בן פרוח ביששכר. שמעי בן אלה בבנימין. גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן, ונציב אחד אשר בארץ. יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלומו כל ימי חייו. ויהי לחם שלומו ליום אחד שלושים קור סולת ושישים קור קמח. עשרה בקר בריאים ועשרים בקר רעי ומי הצאן, לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים. כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלומו. ויהי לשלומו ארבעים אלף אורבות סוסים למרכבו, ושנים עשר אלף פרשים. וכלכלו הניצבים האלה את המלך שלמה, ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלומו, איש חודשו, לא יעדרו דבר. והסעורים והתבן לסוסים ולרחש יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. ויתן אלוהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. ותרב חוכמת שלומו מחכמת כל בני קדם, ומכל חכמת מצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי, והמן וכלכל, ודרדע, ביניהם חול, ויהי שמו וכל הגויים סביב. וידבר שלושת אלפים ממשל, ויהי שירו חמישה ואלף. וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון, ועד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. ויבואו מכל העמים לשמוע את חכמת שלמה, מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלומו, כי שמע כי אותו משחו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. וישלח שלמה אל חירם לאמור. עתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבבוהו, עד תת אדוני אותם תחת כפות רגלי. ועתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פה גערע. והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי למור, בנך אשר אתן תחתיך על כסאיך, הוא יבנה הבית לשמי. ועתה צווה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככל אשר תאמר. כי אתה ידעת, כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. ויהי כי שמוע חירם את דברי שלומו, ויסמח מאוד, ויאמר, ברוך אדוני היום, אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. וישלח חירם אל שלומו למור, שמעתי את אשר שלחת אלי, אני אעשה את כל חפצך, בעצי ארזים ובעצי וראשים. עבדי יורידו מן הלבנון ימה, ואני אסימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, וניפצטים שם, ואתה תישא, ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי וראשים כל חפצו. ושלמה נתן לחירם עשרים אלף קור חיתים מכולת לביתו, ועשרים קור שמן קטית, כו ייתן שלומו לחירם שנה ושנה. ואדוני נתן חכמה לשלמה, כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלומו, ויכרתו ורית שניהם. ויעל המלך שלומו מס מכל ישראל, ויהי המס שלושים אלף איש. וישלחם לבנונה עשרת אלפים בחודש חליפות, חודש איוב הלבנון, שניים חודשים בביתו, ואדון ירם על המס. ויהי לשלומו שבעים אלף נושא סבל ושמונים אלף חוצב בהר. לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה שלושת אלפים ושלוש מאות, הרודים בעם העושים במלאכה. ויצב המלך ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום והגבלים, ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית. ויהי ושמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלומו על ישראל, ויבן הבית לדוני. והבית אשר בנה המלך שלמה לדוני, שישים אמה אורכו ועשרים רוחבו, ושלושים אמה קומתו. והאולם על פני החל הבית, עשרים אמה אורכו, על פני רוחב הבית, עשר באמה רוחבו, על פני הבית. ויעס לבית חלוני שקופים אטומים. ויבן על קיר הבית יציע סביב, את קירות הבית סביב להיכל ולדביר, ויעש צלעות סביב. היציע התחתונה חמש באמה רוחבה, והתיכונה שש באמה רוחבא, והשלישית שבע באמה רוחבה, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה, לבלתי אחוז בקירות הבית. והבית ביבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומכבוד והגרזן כל כלי ורזל לא נשמע בבית ביבנותו. פתח הצלה התיכונה אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה, ומן התיכונה אל השלישים. ויבן את הבית ויכלהו, ויספון את הבית גבים ושדרות בארזים. ויבן את היציע על כל הבית חמש אמות קומתו, ויאחז את הבית בעצי ארזים. ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמר. הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך. ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. ויבן שלמה את הבית ויכלהו. ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים, מקרקע הבית עד קירות הסיפון, ציפה עץ מבית, ויצף את קרקע הבית בצלעות בראשים. ויבן את עשרים אמה מירכתי הבית בצלעות ארזים, מן הקרקע עד הקירות, ויבן לו מבית לדביר, לקודש הקודשים. וארבעים באמה היה הבית, הוא ההיכל לפני. וארז אל הבית פנימה, מקלעת פקעים ופטורי ציצים, הכל ארז, אין אבן נראה. ודביר בתוך הבית מפנימה הכין, לתתן שם את ארון ברית אדוני. ולפני הדביר עשרים אמה אורך, ועשרים אמה רוחב, ועשרים אמה קומתו, ויצפהו זהב סגור, ויצף מזבח ארז. ויצף שלומו את הבית מפנימה זהב סגור, ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר, ויצפהו זהב. ואת כל הבית סיפה זהב עד תום כל הבית. וכל המזבח אשר לדביר ציפה זהב. ויעש בדביר שני חירובים עצי שמן, עשר אמות קומתו. וחמש אמות כנף הקירוב האחת, וחמש אמות כנף הקירוב השנית, עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו. ועשר בעמה הקירוב השני, מידה אחת וקצב אחד לשני הקרובים. קומת הקרוב האחד עשר באמה, וכן הקרוב השני. ויתן את הקרובים בתוך הבית הפנימי, ויפרסו את כנפי הקרובים, ותיגע כנף האחד בקיר, וכנף הקרוב השני נוגעת בקיר השני, וכנפיהם אל תוך הבית נוגעות כנף אל כנף. ויצף את הקרובים זהב. ואת כל קירות הבית מסב, כלע פיתוחי מקלעות קרובים ותימורות ופטורי ציצים, מלפנים ולחיצון. ואת קרקע הבית ציפה זהב, לפנימה ולחיצון. ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן, העיל מזוזות חמישית. ושתי דלתות עצי שמן. וקלע עליהם מקלעות קרובים ותימורות ופטורי ציצים וציפה זהב, וירד על הקרובים ועל התימורות את הזהב. וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן, מעת רביעית. ושתי דלתות עצי וראשים, שנצל העים הדלת האחת גלילים, ושני כלעים הדלת השנית גלילים. וקלע קרובים ותימורות ופטורי ציצים וציפה זהב מיושר על המחוקה. ויבן את החצר הפנימית שלושה טורי גזית וטור כרותות ארזים. בשנה הרביעית יוסד בית אדוני בירח זיו, ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החודש השמיני, כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנהו שבע שנים. ואת ביתו בנה שלומו שלוש עשרה שנה, ויכל את כל ביתו. ויבן את בית יער הלבנון, מאה אמה אורכו, וחמישים אמה רוחבו, ושלושים אמה קומתו, על ארבעה תורי עמודי ארזים וכרוטות ארזים על העמודים. וספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים ארבעים וחמישה, חמישה עשר התור. ושקופים שלושה תורים ומחזה אל מחזה שלוש פעמים. וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף ומול מחזה אל מחזה שלוש פעמים. ואת אולם העמודים עשה חמישים אמה אורכו ושלושים אמה רוחבו, ואולם על פניהם ועמודים ועב על פניהם. ואולם הכיסא אשר ישפות שם, אולם המשפט עשה, וספון בערז מהקרקע עד הקרקע. וביתו אשר ישב שם חצר האחרת מבית לעולם, כמעשה הזה היה.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 ומלמה עלה אבנים יקרות כמידות גזית וארז. וחצר הגדולה סביב שלושה טורים גזית וטור כרותות ארזים, ולחצר בית אדוני הפנימית ולאולם הבית. וישלח המלך שלומו ויקח את חירם מצור.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 ושתי חותרות עשה לתת על ראשי העמודים מוצק נחושת, חמש אמות קומת הכותרת האחת וחמש אמות קומת הכותרת השנית. סבכים מעשה סבכה, גדילים מעשה שרשרות לכותרות אשר על ראש העמודים, שבעה לכותרת האחת ושבעה לכותרת השנית. ויעש את העמודים ושני טורים סביב על הסבכה האחת לחסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה לכותרת השנית. וכותרות אשר על ראש העמודים מעשה שושן באולם, ארבע אמות. וכותרות על שני העמודים גם ממעל מלעומת הבטן אשר לעבר הסבכה, והרימונים מאתיים טורים סביב, על הכותרת השנית. ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יחין, ויקם את העמוד הסמלי, ויקרא את שמו בועז. ועל ראש העמודים מעשה שושן, ותתום מלאכת העמודים. ויעש את הים מוצק, עשר באמה משפתו עד שפתו, עגול סביב וחמש באמה קומתו, וקו שלושים באמה יסוב אותו סביב. ופקעים מתחת לשפתו סביב סובבים אותו, עשר באמה, מקיפים את הים סביב, שנטורים הפקעים יצוקים בצוקתו. עומד על שני עשר בקר, שלושה פונים צפונה, ושלושה פונים ימה, ושלושה פונים נגבה, ושלושה פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. ועביו תפח, ושפתו כמעשה שפת כוס, פרח שושן, אלפיים בת יחיל. ויעס את המכונות עשר נחושת, ארבע בעמה אורך המכונה האחת, וארבע בעמה רוחבך, ושלוש בעמה קומתך. וזה מעשה המכונה, מסגרות להם, ומסגרות בין השלבים. ועל המסגרות אשר בין השלבים, אריות, בקר וגרובים, ועל השלבים כן ממעל, ומתחת לאריות ולבקר, לאיות מעשה מורד. וארבעה אופני נחושת למכונה האחת, וסרני נחושת, וארבעה פעמותיו כתפות להם, מתחת לקיור הכתפות יצוקות, מעבר איש לא יוט. ופיהו מבית לכותרת ומעלה, באמה, ופיה עגול מעשה חן, אמה וחציה אמה. וגם על פי המקלעות, ומסגרותיהם מרובעות, לא עגולות. וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה, וקומת האופן האחד, אמה וחצי האמה. ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה, ידותם וגביהם, וחישוקיהם וחישוריהם, הכל מוצק.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 כזאת עשה את עשר המכונות, מוצק אחד, מידה אחת, קצב אחד הנה. ויעש עשרה חיורות נחושת, ארבעים בת יחיל הכיור האחד, ארבע באמה הכיור האחד, כיור אחד על המכונה האחת לעשר המכונות. ויתן את המכונות חמש על כתף הבית מימין, וחמש על כתף הבית מסמולו, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית כדמה ממול נגב. ויעש חירום את הכיורות ואת היעים ואת המזרקות, ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית אדוני. עמודים שניים וגולות הכותרות אשר על ראש העמודים שתיים, והשבחות שתיים לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים. ואת הרימונים ארבע מאות לשתי הסבחות, שני טורים רימונים לסבחה האחת, לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים. ואת המכונות עשר,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 אז יקהל שלומו את זקני ישראל, את כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד היא ציון. ויקהלו אל המלך שלומו כל איש ישראל בירח האיתנים בחג, הוא החודש השביעי. ויבואו כל זקני ישראל, ויישאו הכהנים את הארון. ויעלו את ארון אדוני ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל ויעלו אותם הכהנים והלוויים. והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון מזבחים צון ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. כי הקרובים פורסים כנפיים אל מקום הארון, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב, אשר כרת אדוני עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל. בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך עולמים. ויסב המלך את פניו, ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. ויומר, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר בפיו את דוד אבי, ובידו מילה לאמור. מן היום אשר הוצאתי את עמי, את ישראל, ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל. ויאמר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבביך לבנות בית לשמי, התיבות כי היה עם לבביך. רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך היוצא מחלציך, הוא יבני הבית לשמי. ויקם אדוני את דברו אשר דיבר, ואקום תחת דוד אבי, ואשב על כיסא ישראל כאשר דיבר אדוני, ואבנה הבית לשם אדוני אלוהי ישראל. ואשים שם מקום לארון, אשר שם ברית אדוני, אשר כרת עם אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים. ויעמוד שלומו לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו השמיים. ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, שומר הבריד והחסד לעבדיך ההולכים לפניך בכל ליבם. אשר שמרת לעבדיך דוד אבי את אשר דיברת לו, ותדבר בפיך ובידך מילאת כיום הזה. ואתה, אדוני אלוהי ישראל, שמור לעבדיך דוד אבי את אשר דיברת לו לאמור, לא יכרת לך איש מלפניי יושב על כסא ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי כאשר הלכת לפניי. ועדתה, אלוהי ישראל, יאמן נא דברך אשר דיברת לעבדך דוד אבי. כי האומנם ישב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אף כי הבית הזה אשר בניתי. ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, אדוני אלוהי, לשמוע אל הרינה ואל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום. להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום, אל המקום אשר אמרת יהיה שמי שם. ושמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. ושמע אתה אל תחינת עבדך ועמך ישראל, אשר יתפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שבטך אל השמים, ושמעת וסלחת. את אשר יחתה איש לרעהו, ונשא בו עלה להעלותו, ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה. ואתה תשמע השמיים, ועשית ושפטת את עבדיך להרשיע רשע, לתת דרכו בראשו, ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו. בין נגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחת לך, ושבו אליך, והודו את שמך, והתפללו והתחננו אליך בבית הזה. ואתה תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עמך ישראל, והשבותם אל האדמה אשר נתת לאבותם. בהיעצר שמיים, ולא יהיה מטר, כי יחת לך. והתפללו אל המקום הזה, והודו את שמך, ומחטאתם ישובון, כי תענם. ואתה תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עבדיך, ועמך ישראל, כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה, ונתת מטר על ארצך, אשר נתת לעמך לנחלה. רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון ירקון, הרבה חסיל כי יהיה, כי יצר לו אויבו בארץ שערב, כל נגע, כל מחלה. כל תפילה, כל תחינה, אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, אשר ידעון איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה. ואתה תשמע השמים מכון שבטך, וסלחת ועשית, ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. למען ייראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה, אשר נתת לאבותינו. וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך. כי ישמעון את שמך הגדול, ואת ידך החזקה, וזרועך הנטויה, ובא והתפלל אל הבית הזה. אתה תשמע השמיים מכון שבטך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. למען ידעון כל עמי הארץ את שמך, ליראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. כי יצא עמך למלחמה על אויבו בדרך אשר תשלחם, והתפללו אל אדוני דרך העיר אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך. ושמעת השמים את תפילתם ואת תחנתם, ועשית משפטם. כי יחת לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, וענפת בם ונתנם לפני אויב, ושבו משוביהם אל ארץ האויב, רחוקה או קרובה, והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שווהם אל אמור, חטאנו ועבינו, רשענו. ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם, בארץ אויביהם אשר שבו אותם, והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך. ושמעת השמים מכון שבטך, את תפילתם ואת תחנתם, ועשית משפטם. וסלחת לעמך אשר חתו לך, ולכל פשעיהם אשר פשעו בך, ונתתם לרחמים לפני שוביהם וריחמום. כי עמך ונחלתך הם, אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל. להיות עיניך פתוחות אל תחינת עבדך ואל תחינת עמך ישראל, לשמוע עליהם בכל קוראם אליך. כי אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ, כאשר דיברת ביד משה עבדך, בהוציאך את אבותינו ממצרים, אדוני אלוהים. ויהי ככלות שלמה להתפלל אל אדוני את כל התפילה והטחנה הזאת, קם מלפני מזבח אדוני מקרוע על ברכיו וחפב פרוסות השמיים. ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, קול גדול למור. ברוך אדוני אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיבר. לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. יהי אדוני אלוהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ועל יתשנו. להטות לבבינו אליו, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני אדוני כרובים אל אדוני אלוהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. למען דעת כל עמי הארץ כי אדוני הוא האלוהים אין עוד. והיה לבבכם שלם עם אדוני אלוהינו. ללכת בחוקיו ולשמור מצוותיו כיום הזה. והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני אדוני. ויזבח שלומו את זבח השלמים אשר זבח לאדוני בקר עשרים ושניים אלף וצון מאה ועשרים אלף. ויחנכו את בית אדוני המלך וכל בני ישראל. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית אדוני, כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלביה שלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני אדוני, קטון מהכיל את העולה ואת המנחה ואת חלביה שלמים. ויעש שלומו ועט ההיא את החג, וכל ישראל עמו. קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים לפני אדוני אלוהינו שבעת ימים ושבעת ימים. ארבעה עשר יום. ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו. ויהי כחלות שלומו לבנות את בית אדוני ואת בית המלך, ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. ויירה אדוני אל שלומו שנית, כאשר נראה אליו בגבעון. ויומר אדוני אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחנתך אשר התחננת לפניי, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, והיו עיני ולבי שם כל הימים. ועתה, אם תלך לפני כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר, לעשות ככל אשר ציוותיך, חוקיי ומשפטיי תשמור, והקים אותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם. כאשר דיברתי על דוד אביך למור, לא ייכרת לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותי חוקותי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי. והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום ושרק. ואמרו, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה? ואמרו על אשר עזבו את אדוני אלוהיהם, אשר הוציא את אבותם מארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם ויעבדום, על כן הביא אדוני עליהם את כל הרעה הזאת. ויהי מקצה עשרים שנה, אשר בנה שלומו את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך. חירם מלך צור נישא את שלמה בעצי ארזים ובעצי וראשים ובזהב לכל חפצו, אז ייתן המלך שלומו לחירם עשרים עיר בארץ הגליל. ויצא חירם המצור לראות את הערים אשר נתן לו שלומו ולא ישרו בעיניו. ויאמר, מה הערים האלה אשר נתת לי, אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. וישלח חירם למלך מאה ועשרים כיכר זהב. וזה דבר המעש אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת עמילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. פרעה מלך מצרים עלה וילכוד את גזר, וישרפה באש, ואת הכנעני היושב בעיר הרג, ויתנא שילוחים לביתו אשת שלמה. ויבן שלומו את גזר, ואת בית חורון התחתון. ואת בעלת, ואת תדמור במדבר בארץ. ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלומו, ואת ערי הרכב, ואת ערי הפרשים, ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו. כל העם הנותר מן האמורי, החיטי, הפרזי, החיבי והיבוסי, אשר לא מבני ישראל המה, בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יכלו בני ישראל לאחר עמם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה, ועבדיו, ושריו, ושלישיו, ושרי רכבו ופרשיו. אלה שרי הניצבים, אשר על המלאכה לשלמה, חמישים וחמש מאות, הרודים בעם, העושים במלאכה. אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. והעלה שלמה שלוש פעמים בשנה עולות ושלמים על המזבח אשר בנה לאדוני, והקטר איתו אשר לפני אדוני, ושילם את הבית. ואוני עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אלות על שפת ימסוף סוף בארץ אדום. וישלח חירם באוני את עבדיו אנשי אוניות יודעי הים, עם עבדי שלמה. ויבואו אופירה, ויקחו משם זהב ארבע מאות ועשרים כיכר, ויביאו אל המלך שלמה. ומלכת שבה שומעת את שמע שלמה לשם אדוני, ותבוא לנסותו בחידות. ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאוד, גמלים נוסעים בסמים, וזהב רב מאוד, ואבן יקרה, ותבוא אל שלומו ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבך. ויגד לה שלמה את כל דבריה. לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לך. שבה את כל חכמת שלמה, והבית אשר בנה. ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיהם ומשכב, ועולתו אשר יעלה בית אדוני, ולא היבח עוד רוח. ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי, על דבריך ועל חוכמתך. ולא האמנתי לדברים, עד אשר באתי ותראינה עיני, והנה לא הוגד לי החצי. הוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי. אשרי אנשיך, אשרי עבדיך אלה, העומדים לפניך תמיד, השומעים את חוכמתך. יהי אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לטיטתך על כיסא ישראל, באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישימך למלך לעשות משפט וצדקה. ותיתן למלך מאה ועשרים כיכר זהב, ובשמים הרבה מאוד, ואבן יקרה. לא בא חבושם ההוא עוד לרוב, אשר נתנה מלכת שבה למלך שלומו. וגם אוני חירם, אשר נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד, ואבן יקרה. ויעש המלך את עצי האלמוגים, מסעד לבית אדוני ולבית המלך, וכנורות ונבלים לשרים, לא בא חן על מוגים ולא נראה עד היום הזה. והמלך שלמה נתנה למלכת שבה את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה, ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה. ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת, שש מאות שישים ושש כיכר זהב. לבד מאנשי הטרים ומסחר הרוכלים וכל מלכי הערב ופחות הארץ. ויעש המלך שלמה מאתיים צינה זהב שחוט, שש מאות זהב יעלה על הצינה האחת. ושלוש מאות מגינים זהב שחות, שלושת מנים זהב יעלה על המגן האחת. ויתנם המלך בית יער הלבנון. ויעש המלך כיסא שן גדול, ויצפהו זהב מופז. שש מעלות לכיסא, וראש עגול לכיסא מאחריו, וידות מזה ומזה אל מקום השבת, ושניים אריות עומדים אצל הידות. ושנים עשר אריים עומדים שם על שש המעלות מזה ומזה, לא נעשה כן לכל ממלכות. וכל כלי משקה המלך שלומו זהב, וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור. אין כסף, לא נחשב בימי שלמה למאומה. כי אוני תרשיש למלך בים עם אוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא אוני תרשיש, נושאת זהב וכסף, שנהבים וקופים ותוקיים. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר ולחכמה. וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חכמתו אשר נתן אלוהים בלבו. והמה מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב וסלמות ונשק ובשמים סוסים ופרדים דבר שנה בשנה. ויאסוף שלמה רכב ופרשים, והילו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים, וינחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סוחרי המלך ייקחו מקווה במחיר. ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף, וסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי החיטים ולמלכי ארם בידם יוציאו. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, חטיות. מן הגויים אשר אמר ה' אל בני ישראל, לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. ויהי נשים שרות שבע מאות, ופי לגשים שלוש מאות. ויתו נשב את ליבו. ויהי לעת זקנת שלומו, נשב הטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אביו. וילך שלומו אחרי עשתורת אלוהי צידונים, ואחרי מלקום שיקוץ עמונים. ויעש שלומו הרע בעיני אדוני. ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלומו במה לחמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים הולמולך שיקוץ בני עמון. וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות ללאיהן. אל ויתענף אדוני בשלומו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 קרוע אקרא את הממלכה מעליך, ונתתיה לעבדיך. אך <אח> בימיך לא אעסנה, למען דוד אביך, מיד בנך אקרא ענה. רק את כל הממלכה לא אקרא, שבט אחד אתן לבניך, למען דוד עבדי, ולמען ירושלים אשר בחרתי. ויהכם אדוני שטן לשלומו,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 ויתנו לו אישה את אחות אשתו, אחות תחפנס הגבירה. ותלד לו אחות תחפנס את גנובת בנו, ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה, ויהי גנובת בית פרעה בתוך בני פרעה. והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכימט יואב שר הצבא, ויאמר הדד אל פרעה, שלחני ואלך אל ארצי. ויאמר לו פרעה, כמעט אתה חסר עמי, והינך מבקש ללכת אל ארצך. ויאמר לו, כי שלח תשלחני. ויקם אלוהים לו שטן, את רזון בן אלידה, אשר ברח מאת הדדעזר, מלך צובה אדוניו. ויקבוץ עליו אנשים, ויהי שר גדוד בהרוג דוד אותם, וילכו דמשק, ויהי שבובה, וימלכו בדמשק. ויהי שטן לישראל כל ימי שלומו, ואת הרעה אשר הדד, ויקוץ בישראל, וימלוך על ארם. וירבעם בן נבט אפעתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך, שלומו בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. והאיש ירובעם גיבור חיל, ויר שלומו את הנער, כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. ויהי בעת ההיא, וירבעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקרעיה שנם עשר קרעים. ויאמר לירבעם, קח לך עשרה קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלומו,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 ויקום ירבעם, ויברח מצרים, אל שישק מלך מצרים, ויהי ומצרים עד מות שלמה. ויתר דברי שלמה, וכל אשר עשה וחוכמתו, הלא הם כתובים על ספר דברי שלומו. וימים אשר מלך שלומו וירושלים על כל ישראל ארבעים שנה. וישקב שלומו עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד אביו, וימלוך רחבעם בנו תחתיו. וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. ויהי כשמוע ירבעם בן הנבט, והוא עודנו במצרים, אשר ברח מפני המלך שלמה, וישב ירבעם במצרים. וישלחו ויקראו לו, ויבוא ירבעם וכל קהל ישראל, וידברו אל רחבעם למור. אביך הקשה את עולנו, ועתה עתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד אשר נתן עלינו, ונעבדקה. ויומר אליהם, לכו עוד שלושה ימים, ושובו אלי, וילכו העם.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 וידברו אליו הילדים אשר גדלו איתו למור, כה תאמר לעם הזה אשר דיברו אליך למור, אביך הכביד את עולנו, ואתה הקל מעלנו. כה תדבר עליהם, כתוני עבה ממותני אבי. ואתה, אבי, העמיס עליכם עול כבד, ואני אוסיף על עוליכם. אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך למור, שובו אלי ביום השלישי. ויען המלך את העם קשה, ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו. וידבר אליהם כעצת הילדים למור,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 כי לא שמע המלך עליהם, וישיבו העם את המלך דבר לאמר, מלאנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי, לאוהליך ישראל, עתה רעבתך דוד, וילך ישראל לאוהליו. ובני ישראל היושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם רחבעם. וישלח המלך רחבעם את אדורם אשר על המס, וירגמו כל ישראל בו אבן וימות, והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים. ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. ויהי כשמוע כל ישראל כשב ירבעם, וישלחו ויקראו אותו אל העדה, וימליכו אותו על כל ישראל. לא היה אחר בת דוד, זולתי, שבט יהודה לבדו. ויבוא רחבעם ירושלים, ויקהל את כל בית יהודה ואת שבט בנימין, מאה ושמונים אלף בחור עושה מלחמה, להילחם עם בית ישראל, להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה. ויהי דבר האלוהים אל שמעיה איש האלוהים למור.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 והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. ויה על, על המזבח אשר עשה בבית אל בחמישה עשר יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה ויה ויעש חג לבני ישראל, ויה על על המזבח להקטיר. והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר אדוני אל בית אל. וירבעם עומד על המזבח להקטיר. ויקרא על המזבח בדבר אדוני, ויאמר, מזבח, מזבח, כה אמר אדוני, הנה ון נולד לבית דוד, יאשיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. ונתן ביום ההוא מופת לאמור, זה המופת אשר דיבר אדוני. הנה המזבח נקרע, ונשפך הדשן אשר עליו. ויהי חישמוע המלך את דבר איש האלוהים, אשר קרא על המזבח בבית אל, וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח לאמור, תפסוהו, ותיבש ידו אשר שלח עליו, ולא יכול להשיבה אליו. והמזבח נקרע, וישפך הדשן מן המזבח, כמופת אשר נתן איש האלוהים בדבר אדוני. ויען המלך ויאמר אל איש האלוהים, חל נא את פני אדוני אלוהיך, ויתפלל בעדי, ותשוב ידי אלי. ויחל איש האלוהים את פני אדוני, ותשוב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה. וידבר המלך אל איש האלוהים, בואה איתי הביתה וסעדה, ואתנה לך מתת. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תתנה לי את חצי ואת איכה, לא אבוא עמך. ולא אוכל לחם, ולא אשת מים במקום הזה. כי כן הציבה אותי בדבר אדוני למור, לא תאכל לחם, ולא תשת מים, ולא תשוב בדרך אשר הלכת. וילך בדרך אחר, ולא שב בדרך אשר בא בה אל בית אל. ונביא אחד זקן יושב בבית אל, ויבוא בנו ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוהים היום בבית אל, את הדברים אשר דיבר אל המלך ויספרום לאביהם. וידבר אליהם אביהם, איזה הדרך הלך? ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוהים, אשר בא מהדה. ויאמר אל בניו, חבשו לי החמור. ויחבשו לו החמור, וירכב עליו. וילך אחרי איש האלוהים, וימצאהו יושב תחת האלה. ויאמר אליו, האתה איש האלוהים אשר באת מהדה? ויאמר, אני. ויאמר אליו, לך איתי הביתה, ואכל לחם. ויאמר, לא אוכל לשוב איתך, ולבוא איתך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה איתך מים במקום הזה. כי דבר אלי בדבר אדוני, לא תאכל לחם, ולא תשתה שם מים, לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה. ויאמר לו, גם אני נביא כמוך, ומלאך דיבר אלי בדבר אדוני לאמור, השיבהו איתך אל ביתך, ויאכל לחם וישת מים, כי חש לו. וישוב איתו, ויאכל לחם בביתו, וישת מים. ויהי הם יושבים אל השולחן, ויהי דבר אדוני אל הנביא אשר השיבו. ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מהודה למור, כה אמר אדוני, יען כי מרית פי אדוני, ולא שמרת את המצווה אשר ציווך אדוני אלוהיך, ותשוב ותאכל לחם ותשת מים במקום אשר דיבר אליך על אל תוכל ללחם ועל תשת מים, לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. ויהי אחרי אוכלו לחם ואחרי שתותו, ויחבוש לו החמור לנביא אשר השיבו. וילך, וימצאהו אריה בדרך וימיתהו, ותהי נבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה, והאריה עומד אצל הנבלה. והנה אנשים עוברים, ויראו את הנבלה מושלכת בדרך, ואת האריה עומד אצל הנבלה, ויבואו וידברו בעיר, אשר הנביא הזקן יושב בה. וישמע הנביא אשר השיבו מן הדרך, ויאמר איש האלוהים הוא, אשר מרא את פי אדוני. ויתנהו אדוני לאריה, וישברהו וימיתהו, כדבר אדוני אשר דיבר לו. וידבר אל בניו למור, חיבשו לי את החמור, ויחבושו. וילך, וימצא את נבלתו מושלכת בדרך, וחמור והאריה עומדים אצל הנבלה, לא אכל האריה את הנבלה, ולא שבר את החמור. ויישא הנביא את נבלת איש האלוהים, ויניחהו אל החמור וישיבהו, ויבוא אל עיר הנביא הזקן לספוד ולקוברו. וינח את נבלתו בקברו, ויספדו עליו, הוי אחי. ויהי אחרי קוברו אותו, ויאמר אל בניו לאמור, במותי וקברתם אותי בקבר אשר איש האלוהים קבור בו, אצל עצמותיו הניחו את עצמותי. כי היו יהיה הדבר אשר קרה בדבר אדוני על המזבח אשר בבית אל. ועל כל בתי הבמות אשר בערי שומרון. אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה, וישוב ויעש מקצות העם כהני במות, החפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות. ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם, ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה. בעת ההיא חלה אביה ונירובעם, ויומר ויאמר ירבעם לאשתו, קומי נא והשתנית, ולא ידעו כי את אשת ירובעם, והלכת שילה, הנה שם אחיה הנביא, הוא דיבר עלי למלך על העם הזה. ולקחת בידך עשרה לחם, ונקודים ובקבוק דבש, ובאת אליו, הוא יגיד לך מה יהיה לנער. ותעסקן אשת ירבעם, ותקום ותלך שילה, ותבוא בית אחיה, ואחיהו לא יכול לראות כי קמו עיניו מסבו. ואדוני אמר אל אחיהו, הנה אשת ירבעם באה לדרוש דבר מעמך, אל בנה כיכולה הוא, כזו וכזה תדבר אליה. ויהי כבואך, והיא מתנקרה. ויהי כשמוע אחיהו את כל רגליה באב הפתח, ויאמר בואי אשת ירבעם, למה זה את מתנכרה, ואנוכי שלוח אלייך קשה. לכי אמרי לירבעם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, יען אשר הרימותיך מתוך העם. ואתנך נגיד על עמי ישראל? ואקרע את הממלכה מבית דוד, ואתנאה לך? ולא היית כעבדי דוד, אשר שמר מצוותי, ואשר הלך אחרי בכל לבבו, לעשות רק הישר ותרה על לעשות מכל אשר היו לפניך. ותלך ותעשה לך אלוהים אחרים ומסכות להכעיסני ואותי השלכת אחרי גביך? לכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם, והכרתי לירבעם משתין בקיר, עצור ועזוב בישראל, ובערתי אחרי בית ירבעם כאשר יבער הגלל עד תומו. המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים, כי אדוני דיבר. ואת קומי לכי לביתך, בבואה רגלייך העירה ומת הילד. וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לירבעם אל קבר. יען נמצא בו דבר טוב אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירבעם. והקים אדוני לו מלך על ישראל, אשר יחריט את בית ירבעם זה היום, ומגמעתך. והיקה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתנה לאבותיהם וזרם מעבר לנהר, יען אשר עשו את אשריהם מכעיסים את אדוני. ויתן את ישראל בגלל חטות ירבעם אשר חטא ואשר החטא את ישראל. ותקום אשת ירבעם, ותלך, ותבוא תרצת, היא באה וסף הבית, והנער מת. ויקברו אותו, ויספדו לו כל ישראל, כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחיהו הנביא. ויתר דברי ירבעם אשר נלחם ואשר מלאך, הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. והימים אשר מלך ירבעם עשרים ושתיים שנה, וישכב עם אבותיו, וימלוך נדב בנו תחתיו. ורחבעם בן שלומו, מלך ביהודה. בן ארבעים ואחת שנה רחבעם במולכו, ושבע עשרה שנה מלך בירושלים, העיר אשר בחר אדוני לסום את שמו שם, מכל שבטי ישראל, ושם אמו נעמה העמונית. ויעש יהודה הרע בעיני אדוני, ויקנאו אותו מכל אשר עשו אבותם, בחטאתם אשר חטאו. ויבנו גם המה להם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. וגם קדש היה בארץ. עשו ככל התועבות הגויים אשר הועיש אדוני מפני בני ישראל. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלים. ויקח את אוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, ואת הכל לקח, ויקח את כל מגיני הזהב, אשר עשה שלומו. ויעס המלך רחבעם תחתם מגיני נחושת, והפקיד על יד שרי הרצים, השומרים פתח בית המלך. ויהי מדי בוא המלך, בית אדוני, יישאום הרצים והשיבום אל תא הרצים. ויתר דברי רחבעם וכל אשר עשה, הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ומלחמה היתה בין רחבעם ובין ירבעם כל הימים. וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, ושם אמו נעמה העמונית, וימלוך אביהם בנו תחתיו. ובשנת שמונה עשרה למלך ירבעם בן נבט, מלך אביהם על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים, ושם אמו מעכה בת אבי שלום. וילך בכל חטות אביו אשר עשה לפניו, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אביו. כי למען דוד נתן אדוני אלוהיו לו לא ניר בירושלים, להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלים. אשר עשה דוד את הישר בעיני אדוני, ולא סר מכל אשר ציווהו כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל ימי חייו. ויתר דברי אביאם וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, ומלחמה הייתה בין אביאם ובין ירבעם. וישכב אביאם עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך עשה בנו תחתיו. ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל, מלך עשה על יהודה. וארבעים ואחת שנה מלך בירושלים, ושם אמו מעכה בת אבי שלום. ויעש עשה הישר בעיני אדוני כדוד אביו. ויעבר הקדשים מן הארץ, ויסר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו. וגם את מעכה אמו, ויסיריה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לאשרה, ויחרות עשה את מפלצתך ויסרוף בנחל קדרון. והבמות לא שרו, רק לבב עשה היה שלם עם אדוני כל ימיו. ויבא את קדשי אביו וקדשי בית אדוני כסף וזהב וחלים. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. ויעל בעשה מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה, לבלתי תת יוצא ו' לעשה מלך יהודה. וייקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים בעוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, ויתנם ביד עבדיו, וישלחם המלך עשה אל בן הדד בן תברמון בן חזיון מלך ארם, היושב בדמשק למור. ברית ביני וביניך, בן אבי ובין אביך. הנה, שלחתי לך שוחד, כסף וזהב, לך, הפרה את בריתך, את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעלי. וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו על ערי ישראל, ויח את עיון ואת דן, ואת אבל בית מעכה, ואת כל כינורות על כל ארץ נפתלי. ויהי כשמוע בעשה, ויחדל מבנות את הרמה, וישב בתרצה. והמלך עשה השמיע את כל יהודה, נקי, ויסעו את אבני הרמה ואת עציה אשר בעשה, ויבן בם המלך עשה את גבע בנימין ואת המצפה. ויתר כל דברי עשה, וכל גבורתו וכל אשר עשה, והערים אשר בנה, הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, רק לעת זקנתו חלה את רגליו. וישכב עשה עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך יהושפט בנו תחתיו. ונדב בן ירבעם מלך על ישראל בשנת שתיים לאסע מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. ויעש הרע בעיני אדוני, וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר החטא את ישראל. ויקשור עליו בעשה ונחייה לבית יששכר, ויכהו בעשה בגיבטון אשר לפלישתים, ונדב וכל ישראל צרים על גיבטון. וימיתהו ועשה בשנת שלוש לאסה מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויהי כמלכו היקה את כל בית ירבעם, לא השאיר כל נשמה לירבעם עד השמידו. כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. על חטאת ירבעם אשר חטא, ואשר החטא את ישראל, בכעסו אשר הכעיס את אדוני אלוהי ישראל. ויתר דברי נדב וכל אשר עשה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. בשנת שלוש לעשה מלך יהודה, מלך בעשה ונחייה על כל ישראל בתרצה עשרים וארבע שנה. ויה ויעש הרע בעיני אדוני, וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר החטי את ישראל. ויהי דבר אדוני אל יהוא ונחנני על בעשה למור יען אשר הרימותיך מן העפר, ואתנך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך ירבעם, ותחתי את עמי ישראל להכעיסני בחטאתם, הנני מבעיר אחרי בעשה ואחרי ותו ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט. המת לבעשה בעיר יאכלו הכלבים, והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים. ויתר דברי ועשה, ואשר עשה וגבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל.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 אל כל חטות בעשה וחטות אלה ונו, אשר חטאו ואשר החטאו את ישראל, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. ויתר דברי אלה וכל אשר עשה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת עשרים ושבע שנה לאסה מלך יהודה, מלך זמרי שבעת ימים בתרצה, והעם חונים על גיבטון אשר לפלשתים. וישמע העם החונים למור, קשר זמרי, וגם היקה את המלך. וימליכו כל ישראל את עמרי שר צבא על ישראל ביום ההוא במחנה. ויעלה עמרי וכל ישראל עמו מגיבטון, ויצורו על תרצה. ויהי, קרעות זמרי כי נלכדה העיר, ויבוא אל ארמון בית המלך, וישרוף עליו את בית מלך באש וימות. על חטאותיו אשר חטא לעשות הרע בעיני אדוני, ללכת בדרך ירבעם ובחטאתו אשר עשה להחטא את ישראל. ויתר דברי זמרי וקשרו אשר קשר,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 בשנת שלושים ואחת שנה לאסה מלך יהודה מלך עמרי על ישראל שתם עשרה שנה, בתרצה מלך שש שנים. וייקן את ההר שומרון מאת שמר בכקריים כסף, ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר, אדוני ההר שומרון.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 חי אדוני אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה תל ומטר, כי אם לפי דברי. ויהי דבר אדוני אליו למור. לך מזה, ופנית על לך קדמה, ונשתרתה בנחל כרית, אשר על פני הירדן. והיה מהנחל תשתה. ואת הערבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל כרית אשר על פני הירדן. והערבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. ויהי מקץ ימים ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. ויהי דבר אדוני אליו לאמור. קום, לך צרפת אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקום, וילך צרפת, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה, ויאמר, כחי נא לי מעט מים בכלי, ואשתה. ותלך לקחת, ויקרא אליה ויאמר, לקחי לי פת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא חף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנוהו ומתנו. ויומר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה וראשונה, והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא ובתה ימים. כד הכמח לא כלתה, וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. ויהי אחר הדברים האלה, חלה בן האישה בעלת הבית, ויהי חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו, מל לי ולך, איש האלוהים, באת אלי להזכיר את עווני ולהמית את בני. ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמך, הרעותה להמית את בנה. ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ויומר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בכל אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו, ויחי. וייקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי, חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, עתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה. ודבר אדוני בפיך אמת. ויהי ימים רבים, ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך הראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה. וילך אליהו להיראות אל אחאב, והרעב חזק בשומרון. ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה ירא את אדוני מאוד. ויהי בהכרית איזבל את נביאי אדוני, ויקח עובדיהו מאה נביאים, ויחביאם חמישים איש במערה, וכלכלם לחם ומים. ויומר אחאב אל עובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים, ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר, ונחיה סוס ופרד, ולא נכרית מהבהמה.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 והיה אני אלך מאתך, ורוח ה' יישאך על אשר לא אדע, ובאתי להגיד לאחאב, ולא ימצאך, והרגני. ועבדך ירא את ה' מנעורי. הלא הוגד על אדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי ה'.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 שלח קבוץ אלי את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאי הבעל ארבע מאות וחמישים, ונביאי האשרה ארבע מאות, אוכלי שולחן עזבל. וישלח אחאב בכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר, עד מתי אתם הפוסחים על שתי הסעיפים? עם אדוני האלוהים, לכו אחריו, ועם הבעל, לכו אחריו. ולא ענו העם אותו דבר. ויומר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל ארבע מאות וחמישים איש. ויתנו לנו שיניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחוהו.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 ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד, ועשו ראשונה, כי אתם הרבים. וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. ויקחו את הפר אשר נתן להם, ויעשו, ויקראו בשם הבעל, מהבוקר ועד הצהריים, למור, הבעל עננו, ואין קול, ואין עונה. ויפסחו על המזבח אשר עשה. ויהי בצהריים, ויהתל בהם אליהו, ויאמר, קראו וכל גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי לו, וכי דרך לו, אולי ישן הוא, ויקץ. ויקראו בכל גדול, ויתגודדו כמשפטם, בחרבות וברמחים, עד שפוחדם עליהם.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 אשר היה דבר אדוני אליו למור, ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבח בשם אדוני, ויעש תעלה כבית סתיים זרע סביב למזבח. ויערוך את העצים, וינתח את הפר, וישם על העצים. ויאמר, מלאו ארבעה חדים מים. ויצקו על העולה ועל העצים, ויומר, שנו, וישנו, ויאמר שלשו, וישלשו. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מלמים. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע. כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני, אדוני, ענני, וידעו העם הזה, כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבותה את ליבם החורנית. ותפול אש אדוני, ותאכל את העולה, ואת העצים, ואת האבנים, ואת העפר, ואת המים אשר בתעלה לחיכה. ויר כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ויאמר אליהו להם, תפסו את הבעל, איש אל ימלט מהם,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 ויומר אל נערו, עלה נא, הבט דרך ים, ויעל ויבט, ויומר אין מאומה, ויומר שוב, שבע פעמים. ויהי בשביעית, ויאמר, הנה עב כתנא, ככף איש עולה מים, ויומר, עלה, אמור אל אחאב, אסור ורד, ולא יעצורך הגשם. ויהי עד כה ועד כה, והשמים התכדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב, וילך יזרעלה. ויד אדוני היתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב, עד בואך יזרעלה. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור. כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. וירא ויקום, וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם. והוא הלך במדבר דרך יום. ויבוא, וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר, רב, עתה, אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותי. וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום, אכול. ויבט, והנה מרעשותיו עוגת רצפים וצפחת מים. ויאכל וישת וישב וישקב. וישב מלאך אדוני שנית ויגע בו ויאמר קום אכול כי רב ממך הדרך. ויקום ויאכל וישתה וילך בכוח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה וילן שם. והנה דבר אדוני אליו, ויומר לו, מלאך פה אליהו. ויומר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבעות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב, ואיוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. ויאמר, צא ועמדת והר לפני אדוני, והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני, ואחר הרוח רעש, לא ברעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו וילט פניו באדרתו, ויצא, ויעמוד פתח המערה, והנה אליו כל, ויאמר, מלאך פה אליהו. ויומר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתך. ויומר אדוני אליו, לך, שוב לדרכך מדברה דמאסק, ובאת ומשחת את חזאל למלך על ערם. ואת יהו בן נמשי, תמשח למלך על ישראל. ואת אלישע בן שפט, מאבל מחולה, תמשח לנביא תחתיך. והיה, הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהו ימית אלישע. והשארתי בישראל שבעת אלפים, כל הברכיים אשר לא חרעו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. וילך משם, וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש, שנם עשר צמדים לפניו. והוא בשנם העשר, ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו. ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו, ויאמר, אשוקה נא לאבי ולאמי, ואלך אחריך. ויאמר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? וישוב מאחריו, ויקח את צמר הבקר, ויזבחהו. ובכלי הבקר בשלם הבשר, ויתנה לעם ויאכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. ובן הדד מלך הרם קבץ את כל חילו, ושלושים ושניים מלך איתו, וסוס ורחב, ויעל ויצר על שומרון, וילחם בך. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה.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 כי שלחתי אליך לאמור, כספך וזהבך, ונשיך ובניך, לי תיתן? כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו וידם ולקחו. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ויומר, דעו נא וראו, כי רעה זה מבקש. כי שלח אלי לנשי ולבני ולכספי ולזהבי, ולא מנעתי ממנו. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובע. ויאמר למלאכי בן הדד, אמרו לדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך בראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. וילכו המלאכים, וישיבו וישיבוהו דבר. וישלח אליו בן הדד ויאמר, כה יעשונא לי אלוהים וכה יוסיפו, אם יספוק עפר שומרון לשעלים לכל העם אשר ברגלי. ויען מלך ישראל ויאמר, דברו, אל יתהלל חוגר כמפתח. ויהי כשמוע את הדבר הזה, והוא שותה, הוא והמלכים בסוכות. ויומר אל עבדיו, שימו וישימו על העיר. והנה נביא אחד ניגש אל אחיו, מלך ישראל, ויאמר, כה אמר אדוני, הראית את כל ההמון הגדול הזה? הנני נתנו וידך היום, וידעת כי אני אדוני. ויומר אחאב, במי? ויאמר, כה אמר אדוני, בנערי שרי המדינות. ויאמר, מי יאסור המלחמה? ויאמר, אתא. ויפקוד את נערי שרי המדינות, ויהיו מאתיים שניים ושלושים, ואחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל, שבעת אלפים. ויצאו בצהריים, ובן הדד שותה שיכור בסוכות, הוא והמלכים שלושים ושניים מלך עוזר אותו. ויצאו נערי שרי המדינות בראשונה, וישלח בן הדד, ויגידו לו למור, אנשים יצאו משומרון. ויומר, אם לשלום יצאו, תפסום חיים, ואם למלחמה יצאו, חיים תפסום. ואלה יצאו מן העיר, נערי שרי המדינות, והחיל אשר אחריהם. ויקו איש אישו, וינוסו ארם, וירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם, על סוס ופרשים. ויצא מלך ישראל, ויח את הסוס ואת הרחב, והיכה בארם מכה גדולה. ויגש הנביא אל מלך ישראל, ויאמר לו, לך, התחזק. ודע וראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך ערם עולה עליך. ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אלוהי הרים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשה, הסר המלכים איש ממקומו, ושימה פחות תחתיהם.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 ובני ישראל הוטפקדו וכלכלו, וילכו לקראתם. ויחנו בני ישראל נגדם, כשני חשיפי עזים, וערם מילאו את הארץ. ויגש איש האלוהים, ויאמר אל מלך ישראל, ויומר, כה אמר אדוני, יען אשר אמרו ארם, אלוהי הרים אדוני, ולא אלוהי עמקים הוא.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 על עשרים ושבעה אלף איש הנותרים, ובן הדד נס, ויבוא אל העיר חדר בחדר. ויאמרו אליו עבדיו, הננה שמענו, כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם, נשים הנה שקים במותננו, וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. ויחגעו סקים במותניהם, וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל, ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תחינה נא נפשי. ויאמר, העודנו חי אחיהו. והאנשים ינחשו, וימהרו, ויחלטו, הממנו, ויומרו, אחיך בן ויומר, ויאמר, בואו, קחוהו. ויצא אליו בן הדד, ויעלהו על המרכבה. ויומר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, וחוצות תשים לך ודמשק, כאשר שם אבי בשומרון, ואני בברית אשלחכה, ויחרות לו ברית וישלחהו. ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו בדבר אדוני, הכני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 וילך מלך ישראל על ביתו שר וזעף, ויבוא שומרונה. ויהי אחר הדברים האלה, קרם היה לנבות היזרעעלי אשר ביזרעאל, אצל החל אחאב מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנלי את כרמך, ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי. ואתנה לך תחתיו קרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מאדוני, מטיטי את נחלת אבותי לך. ויבוא אחאב אל ביתו, שר וזעף, על הדבר אשר דיבר אליו נבות היזרעי לי, ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותי.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 קרעו צום, והושיבו את נבות בראש העם. ויבואו שני האנשים בנבל יעל, וישבו נגדו, ויעדוהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם למור, ברך נבות אלוהים ומלך, ויוצאוהו מחוץ לעיר, ויסקלוהו באבנים וימות. וישלחו אל איזבל למור סוכל נבות וימות. ויהי כשמוע איזבל, כסוכה לנבות וימות, ותאמר איזבל אל אחאב, קום רש את קרם נבות היזרעעלי, אשר מאין לתת לך וחסף, כי אין נבות חי, כי מת. ויהי כשמוע אחאב, כי מת נבות, ויקום אחאב לרדת אל קרם נבות היזרעעלי לרשתו. ויהי דבר אדוני אל אליהו ותשבי למור. קום, רד לקראת אחאב מלך ישראל, אשר בשומרון, הנה בחרם נבות, אשר ירד שם לרשתו. ודיברת אליו למור, כה אמר אדוני, הרצחת וגם ירשת? ודיברת אליו למור, כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. ויאמר אחאב אל אליהו, המצאתני אויבי? ויומר מצאתי, יען התמכרך לעשות הרע בעיני אדוני? הנני מביא אליך רעה, וביערתי אחריך, והכרתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט, וכווית בעשה בן אחיה, אל הכעס אשר הכעסת, ותחתי את ישראל. וגם לאיזבל דיבר אדוני למור, הכלבים יאכלו את איזבל בחל יזרעאל. המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים.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 כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסך. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא כיום את דבר אדוני. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כארבע מאות איש, ויאמר אליהם, האלך על רמות גלעד למלחמה אם אחדל, ויאמרו עלי, וייתן אדוני ביד המלך.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 וכל הנביאים ניבאים כן לאמור, עלי רמות גלעד, והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. והמלאך אשר הלך לקרוא מחייהו, דיבר אליו למור, הננה דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך, יהינה נא דברך כדבר אחד מהם, ודיברת טוב. ויאמר מחייהו, חי אדוני. כי את אשר יאמר אדוני אלי, אותו אדבר. ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו, מי הוא, הנלך אל רמות גלעד למלחמה עם נחדל. ויאמר אליו, עלה והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אלי רק אמת בשם אדוני. ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל ההרים, קצון אשר אין להם רועה. ויומר אדוני, לא אדונים לאלה ישובו איש לביתו בשלום. ויומר מלך ישראל אל יהושפט, הלא אמרתי אליך, לא יתנבא עלי טוב, כי אם רע. ויאמר, לכן שמע דבר אדוני. ראיתי את אדוני יושב על כסאו, וכל צבא השמיים עומד עליו, מימינו ומסמאלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב, ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר זה בכה, וזה אומר בכה. ויצא הרוח, ויעמוד לפני אדוני, ויומר, אני אפתנו. ויומר אדוני אליו, במה, ויאמר, אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, ויאמר, תפתה וגם תוכל, צא ועשה חן. ועתה, הנה נתן אדוני <אצ> רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. ויגש צדקיהו בן כנענה, ויכה את <אצ> מיכהו על הלחי, ויאמר,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 ויהי כראות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו. ואיש משך בקשת לטומו, ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין. ויאמר לרכבו, הפוך ידך, והוציאני מן המחנה, כי החוליתי. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מעמד במרכבה, נוכח ארם.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 ויעבוד את הבעל, וישתחווה לו, ויכעס את אדוני אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו.